Заперечує, новий гетьман, що в Полтаву було введено до приходу шведів російське військо. Хоч Мазепа в своєму листі писав, що два полки з Білгорода в Полтаву не введено, а орденовано, тобто призначено, і закидає Мазепі, що він сам просив у Полтаву російську залогу. Згодом цар Відмовиться виводити з Полтави російське військо. Заперечує також звістки, що росіяни готуються вести в українські міста воєвод і взяти під свій контроль гетьманські прибутки, але саме йому, Скоропадському, випало дозволити вести в Україну 10 драгунських полків, годувати їх, згодитися, щоб козацьке військо підлягало російським генералам, а артилерію було вивезено до Московщини. Знову-таки з установленням малоросійської колегії було взято під контроль Москви прихід українських прибутків, а ще до того у Глухові стали пробувати російські резиденти Ізмайлоу Протасів, котрі пильно за гетьманом доглядали і були його фактичними співправителями. Заперечує Скоропадський те, що ніби росіяни хотіли для перестороги старшину генеральну і полковникам у руки прибрати, але про це виразно оповідає Орлик у згаданому листі до Яворського. І ми це місце цитували а за самого Скоропадського це таки увідчинилося, про що буде мова. Заперечує, новий гетьман, що козаків росіяни хотіли перетворити в драгунів та солдатів, але й про це є в тому ж таки листі Орлика, беззаперечні факти, звідомлення Черниша та Горленка. Заперечує Скоропадський, ніби росіяни вже тоді хотіли українців за Волгу загнати, а наш край великоросійськими людьми осадити. Чи був такий намір у Петра І, ми гаразд не знаємо, але що це вчинив вірний учень Петра Сталін в тридцятих роках розкуркулення. І його наступники вже в столітті 20 безсумнівно. Не варто забувати і колонізаційної статті в Коломацькому договорі 1687 року, про яку йшлося в нашому Есе про Мазепу. Хто ж би, розум маючи, пише Іван Скоропадський, не міг того признати, що то явна. Вигадана неправда І плевели є ворожі Та й чи може це статися Наївно, а може свідомо Облудно пише новий гетьман Але він не міг не знати фактів Також як це статися може Щоб царська величність Великоросійських своїх підданих Рушаючи з мешкання їхнього в наш край А нас образивши за Волгу пересилати захотів без жодної, побуджуючої до того причини і пожитку, а особливо під час військової теї чинити. Істочники, страниця 199. Наївна душа Іван Скоропадський мислив категоріями біжучого часу, тоді як його попередник пророче зазирав у майбутнє свого народу, скільки їх за ці століття пішло і було погнано за Волгу і там поклало свої кості. Ми ж, бо вже добре знаємо це, бо маємо зі свого населення чверть росіян, які не побоялися зрушити зі свого мешкання і таки пішли в наш край, тоді як наші люди з нього виходили, а політика Петра І не на рік замислювалася, а на віки. Скоропадський кидав Мазепу лихим докором, що той ніколи не був правдивим сином вітчизни, а тепер став явним її супостатом та згубцею, вважаючи, що той і повстання підняв для приватної треклятої своїй вигаданої честі що також є неправда. Честі Мазепа мав досить, а згубити міг усе, що і сталося. Четвертий пункт заперечень Мазепі був також цікавий. Мазепа нарікав на посилки українського війська на монаршу службу за межі України, де воно масово знищувалося, умирало, гинуло, Тлумачачи прохирно, начебто для згуби і зменшення нашого народу, це діється. Сторінка 200 Резон Скоропадського тут елементарний. Оскільки ми під царем живемо, то наш обов'язок за царя і спільне добро на спільних ворогів поставити. І як росіяни Україну обороняють, то й нам. Допомагати їм належить За це маємо протекцію Свої права Та вольності Здається Зовні все правильно При доброму ладі Так і мало бути Але вже тут Проглядає хронічна Недорозвиненість Політичного мислення Скоропадського По-перше не про оборонний захист своєї землі йдеться, а про імперіалістичні, тобто розбійницькі, завойовницькі війни російського царизму, в яких Україна мусила брати участь. По-друге, відсилаючи своє військо з України, гетьман лишав безборонною власну землю, яка не могла відстоїти своїх прав та вольностей. Більше того, мусила годувати в себе військо московське, прислане сюди, адже і протектор у убесилого свого союзника його права та вольності по змозі залюбки руйнує, недаремно Виговський у гадяцьких пактах так наголошував, що з меж українських військо наше не має виходити. По-третє, в Москва-Скоропадського вже засаджено було імперський синдром. Він уже мислив Україну як спільне державне тіло з Росією. А може ці слова йому були підказані російськими дорадниками. По-четверте, військо українське в тих походах і справді знищувалося і пропадало, як того не міг добачати гетьман а перед тим його полковник, зрештою згодом, він у правді, слів Мазепи, зміг добряче переконатися, і про це ще буде мова. П'яте питання ставить Скоропадський. Чи хотіли Меншиков з Голіциним схопити Мазепу? Адже настійно викликали його до себе ще до його переходу на бік Карла XII. Питання непросте, але Скоропадський збуває його просто. Коли б знали про його зміну і хотіли б його за указом царя взяти, це дуже легко було б учинити. Це правда, але правда і те, що Меншиков з Голіциним могли б бажати схопити його і без указу царя, як схоплено було свого часу Самойловича, і Мазепа цю практику чудово знав. По-друге, мав довірних людей, куплених, звичайно, зміж росіян, які могли його перестерегти, могли тоді йти і типові стеречі страхи, адже Мазепа був надто обережний і надмірно обачливий. Побиває Скоропецький, аргумент Мазепи. «Більше сміху гідний», як він пише, що російські війська малосильні і від Шведи тікають. Докази Скоропадського тут цілком резонні. Російська армія на той час і справді була сильна і вишколена, тепер уже значно більшою мірою, ніж козацьке військо. Повторює Скоропадський «І вимисли російської пропаганди, ніби Мазепа хоче, щоб вітчизна наша по-давньому в рабство ляцьке прийшла, а церкви Божі в лютеранські костели і в Римську унію від тих його гаданих протекторів обернені були». 201. Це все були вигадки, але один резон Скоропадський приводить сильній. А направду, хто тільки під протекцію шведського короля в протекцію піддався, жоден без розграбування і розорення не залишився. Як то Польща та Литва, також Саксонія і почасти Шльонська земля, які його за протектора прийняли і крайню на себе руїну понесли, сторінка 201 Як той швед зможе нас оборонити резонно запитує скоропадський коли він так далеко мешкає але цей резон побивається іншим далекогляднішим який мав на опі мазепа коли протектор далеко мешкає той гнітити Україну не зможе Скоропадський же вважає, що Україна тоді змушена буде шукати Союзу з Польщею, як шукали це Виговський та Тетеря. Отже, вважає Скоропадський, єдиний для України вихід таки російська протекція, а гарантії в царському маніфесті, який обіцяє зберегти права і вольності України непорушно. «Мазепен же істотний резон, начебто нам від їхньої царської величності ніколи дана обітниця не дотримувалася» – сторінка 203. Скоропадський збуває голими фразами, що це неправда, і що Росія в міжнародному плані своїх трактатів завжди дотримується, згодом життя докаже дуже тяжко Скоропадському що він тут рації не мав. Після того Скоропацький закликає народ не коритися Мазепі, а йти проти нього і обіцяє по легкості в податках. От така прицікава політична дискусія відбулася в 1708 році між Мазепою та Скоропадським ми навмисне приділили їй більше уваги. Болист Мазепи до Скоропадського та його універсал-відповідь були маніфестами політичних позицій обох А Загалом дивне це було змагання. Два однодумці, люди один до другого близькі, роз'єднувалися життям при тому так, що один має спромогу говорити правду, а другий Сперечається за чужою вказівкою та логікою, зумисне пишучи неправду, бо має навислий над головою камінь, який упаде й розчавить бідолаху, як тільки він заговорить щось не те. Здається садистичне задоволення, від чого Петро І, примушуючи Скоропадського, писати цього листа. Звісно, мав той лист пропагандивне значення для російської імперської машини, але більше умалював і принижував честь і гордість Івана Скоропадського як правителя своєї землі. І тут знову хочеться згадати дискусію з 1692 року між Мазепою та Петриком тільки цього разу ролі помінялися, на становищі Петрика виступає сам Мазепа і його думки проголошує, а в ролі офіційного гетьмана Іван Скоропадський, який свої погляди мусить проголошувати під недремним оком своїх наглядачів. Як резюме цієї дискусії, хочемо привести слова сучасника або гетьманів, літописця Саміла Величка, які увіч доказують, що політичні уми того часу ситуацію чудово розуміли і вміли бачити її так, як вона є. Нагадаємо, що Саміла Величко Мазепиним прихильником не був. Це був перший російський імператор Петро Великий, коли війшли в Малоросію шведи, хоча видав свої печатні грамоти, вичисляючи в них минулі військові перемоги в різних місцях над шведом, і утверджуючи малоросійський народ у вірності до себе, і обіцяючи в першій грамоті за ту вірність після віддалення від своєї держави. Ворога шведа ударвати малоросіян – Такими вольностями, якими ніхто не міг похвалитися з підданих під сонцем у своїх монархів,